Semua ku beri Apa yang kau mahu Mau mahu apa lagi Bagaimana aku pula aku aku aku serik cari ku ingin jalan sana Tolong tapi si eh Apa yang kau mahu Semua ku beri Apa yang kau mahu mahu mahu apa lagi Bagaimana Terima untuk semua memori Sekarang masa untuk aku naik pesawat Di bumi ku berpijak sentiasa rendah diri Tapi sekarang masa ku berlari atas awan. Padahal kalau pun ku hilang Tiba-tiba iam yang lain semua bisa meminjam Gaya ku nak ambil simpanku Kata gaya ku Pablo Mereka tak kenal Picasso Jadi semua berkoba-koba Nak jadi macam Escoba Itu aku sekarang nak pergi kelas, aku bagi ikhlas Tapi sekarang memang jelas, wang tidak boleh beli kelas Duit tidak boleh beli masa Masa dulu mungkin rasa ni tak buang masa Tapi sekarang rasa macam kena paksa Mungkin kita berdua jadi mangsa Terasa berbeza walau sama budaya dan bangsa Jadi tinggi sikit, tumbang lalu Yang lalu jadi yang lalu Apa yang jadi hari esok, itu esok eh, baru apa tak Apa yang kau mahu, mahu, semua aku beri Apa yang kau mahu, mahu apa lagi Aku sering Cari ku ingin jalan sana Tolong tepi sikir Tolong kau tepi sikir Kau usah makin kejam Cara ku pelan lembut Dan ku tak membantah Hanya mengalah Ku disuruh coba Ada pendirian sikit Tak boleh ke Kau ni lelaki Banyak songi ya? Kau ada dong kisah ke Atau kau sejenak burus sangka Ya burus sangka tu Tolong simpan kata-kata Sebelum terlebih belanja Aku alif yang pertama Tak salah dengarkan aku kata Tak salah yang aku pernah cuba Yang pernah gagal Masa lalu, lalu kelap-kelip Semakin sempit, uh, tepi sikit Sebelum aku naik bingit Sebelum darah aku naik Dah bagus tu awal-awal ku pesan kau balik wow. Kenapa muka ke Apa dapat kau minta peluk? Kita sudah dewasa, dewasa pun nak merajuk Ku sudah kata kalau hidung tinggi tak lihat apa di bawah Jadi kalau kau tersandung batu pada tu muka Sanggup tahan buat selamanya. Yeah, sebaiknya aku mempunyai rencana dan aku sedia aku ready.